Én egy kicsit hosszabban fogok beszélni ugyanerről a témáról, lehet, hogy nem is lesz annyira vicces. Már Isten mutatott nekem is vicces dolgokat, csak ja, mindig nagy izgalommal készülök a vasárnapra, hogy Isten mit fog mondani. Most kicsit előbb hallhattam, hogy mit akar mondani, de ugyanúgy izgulok. Tehát, hogy, hogy tudjuk is azt, hogy miről Miről lesz ma szó, kezdjük azzal az alkalmat, hogy együtt felolvassuk azt az igerészt, amiben Jézus a tanítványait tanítja imádkozni. Ha kinyitjátok a bibliátokat, akinek nincs van a polcon, néhány, és a Máté 6.10-től fogjuk felolvasni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szóval ez az a rész, amiben Jézus a tanítványait tanítja. És domótól hallhattuk a múlt héten, hogy mi fánterem a profán, és milyen értékes és értéktelen dolgokkal vesszük magunkat körül. Talán nem véletlen, hogy a mai részünk, amiben így tanítja Jézus a, a tanítványokat, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is hogy arról tanít, hogy a te országod, ne a sajátunk, ami, amivel ugye domótól tudjuk, hogy profán dolgokkal nagyon könnyű körülvenni magunkat, ami, amiből föl tudjuk építeni a saját országunkat itt a Földön. De, de Jézus nem ezt szeretné, és nem ez az Atya akarata sem. Amikor elkezdtem készülni... Kicsit megrettentem attól, hogy mit lehet elmondani egyetlen egy ige mert mert az ember kiválaszt egy jó hosszú részt a Bibliából, ha csak felolvassa, azzal eltelik 10-15 perc, és, és már megvan a fele. Tehát semmi gond. Az nagyon kedves barátom Domó vigasztalta azzal, hogy ne törődjek semmivel, ha nagyon hibátlan Bibliáulát akarok, olvassam fel az ige verseket, amit és ezzel. Ezzel biztos, hogy igazat fogok mondani, és semmi olyan nem lesz benne, amivel félre tudlak vezetni titeket, de, de azért Isten a héten mutatott pár dolgot, hogy, hogy igen, ez az egy vers is annyi, annyi mindent tud elmondani, és annyi mindennel meg is fedett egy kissé. Hát, ha te is voltál már úgy, hogy, hogy elképzeltél dolgokat, hogy hogyan fogod csinálni, hogyan lesz, mind lesz a jövőben, és, és ha nem neked volt esetleg igazad egy vitában, ahol nagyon akartad, hogy legyen, akkor most képzeld el, hogy azt imádkozott, hogy legyen meg a te akaratod, amivel Isten tanít arra, hogy, hogy legyél alázatos feléje. És ha, ha felé alázatos vagy, akkor a, én azt gondolom, hogy az élet többi területén is tudod ezt gyakorolni, amikor ott vagy egy vitában, ott vagy egy, egy helyzetben, amit elterveztél és nem sikerült, hogy azt tudod mondani, hogy jól van, Uram, ha nem ez az akaratod, akkor, akkor legyen hogy Én tudom, hogy, jó, hogy ezt így, így nagyon nehéz még belegondolni is, hogy jó, jó, de én elterveztem, és fél évig dolgoztam rajta, és, és oda tettem mindent, ami, ami tőlem van. De kérdem, hogy Isten kérdezted, hogy ezen kell dolgoznod azt a fél évet, vagy dolgoztál fél évet, és utána kérdezed Isten, de hogy miért nem sikerült. Ezzel szerintem mindannyian vagyunk így. Úgyhogy ez volt az első, amivel így úgy irányt mutatott kisé. Erről az egyikéről. A másik dolog, amit mutatott, én nagyon gyakran vagyok úgy vele, hogy elképzelek szituációkat, beszélgetéseket előre, mint a mérges nyuszi, amikor megy a medvéhez, és kölcsön akarja kérni a porszivóját. Végig nem mondom, mert nem szép a vége, de. De hogy így, így vagyunk ezzel így, hogy elképzelünk egy szituációt, és már előre így, így jól lehúzzuk egyrészt, másrészt, meg ha talán nem lesz úgy, és há inkább bese kezdek. És itt egy jó hír nektek, hogy ha így imádkoztok, hogy jöjön el Isten országa és az ő akarata, úgy lesz. És hogy ebben nem tudtok hibázni. Tehát, hogy ezt a szituációt, hogy Istennel beszélsz, és így az ő akarata szerint, akkor valóban ez fog történni. És ennek a szituációnak a végén nem, nem kell csalódnod a saját elképzeléseidben, mert amit kérsz, az úgy lesz. És ugye mondtam az elején, hogy, hogy ez nem Jézus imája, hanem a tanítványoké, akiket tanított arra, hogy tulajdonképpen hogyan is menjenek az atya elé őket, akik hittek benne. Tehát hívők voltak, mint mondjuk én. És és mégis azt kellett kérniük, vagy azt célszerű, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy, hogy menjünk az atyához, ahogy Domo mondta, és kérjük tőle, hogy, hogy jöjjen el az ő országa, és legyen meg az ő akarata, amint a mennyben, úgy a Földön is. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy ilyen elképzelés, amire tanít, hogy a te országod, a te akaratod, és akkor ezt majd találgatunk, hanem ez egy, ez egy kész dolog, tehát, ez Isten országa és Isten akarata kész van a mennyben. Mindig is kész volt, erre majd nézünk ige verseket is. És mi azt kérjük, hogy ez jöjjön el itt a mi földi életünkben, vagy jöjjön el majd itt az életünkben. És ugye, hogy, hogy nem kell ezt találgatni, hogy, hogy mik is ezek a dolgok Isten országa és Isten akarata, mert ugye ott van a mennyben, és az igényében erről azért ír is néhány helyen. De hogy milyen is ez az ország, meg mikor jön el, meg hogyan jön el, ugye felmerül bennünk, ha már kérünk valamit, akkor, akkor szeretnénk tudni azt, hogy, hogy tulajdonképpen mit is, mit is kérünk. Rengeteg ide igeverset gyűjtöttem, úgyhogy lehet, hogy domolnak, igaza lesz, és ha csak felolvasom is simán a, a nyári melegre tekintettel a fél óra el is telik, de azért megpróbálok viszonylag gyorsan lapozni. És aki gyorsabb nálam, annak jó, de attól még én fogom felolvasni. És hogy milyen is ez az ország, amit kérünk, az mindjárt a 145. Zsoltárban ír erről, a 10-től a 13. részig. Magasztal, Uram, minden teremtményed és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmazról. Megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét. Országod örökkévaló ország. Uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart. Tehát itt mindjárt meg tudjuk -e látni azt ebben, hogy Isten országa örökkévaló, tehát... Istennel leszünk majd ebben az országban, vagy lehetünk ebben az országban, akiről tudjuk, hogy mindig volt, mindig van és mindig lesz. Tehát ezt jelenti, hogy örökkévaló. És ha tovább megyünk Ézsaiás könyvébe, a 33. rész 17. versére, akkor azt látjuk, hogy saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat, hogy... Ezt az országot, amire vágyunk, amit kérünk az atyától, ezt láthatjuk majd a saját szemünkkel. Mert nehéz, nehéz elképzelni, hogy, hogy milyen is az az ország, amiről olvastuk az igében, hogy nincs benne bűn, nincs fájdalom. És, és már ezt az egyetlen dolgot, hogy nincs benne bűn, hiszen mindannyiunkban ott van, velünk születik, ezt nem... Egyszerűen szerintem nem lehet elképzelni. Tehát, hogy, hogy egyetlen gondolat se lesz a fejedben, ami, ami bármilyen rosszra vinne. És, és nem azért, mert azt akarod, hogy ne gondoljál erre, mert az így, így el tudjuk képzelni, hogy jó, akkor én most nem leszek bűnös, és koncentrálok erősen. És, de mivel ez egy veled született tulajdonság, olyan, mint hogy van kezed, lába, nem tudom amik alapvetően így az emberhez tartoznak, ez ugyanúgy velünk születik, mint egy, mint egy ilyen rossz testrész, ami, ami, hát ami nem jól működik, de mégis a, a saját részünk. És ugye Jézus is beszél erről az országról, hogy milyen lesz. Beszél róla példázatban, és beszél arról is, hogy esetleg már ez az ország közöttünk van. hogy Miről is beszélek, ha odalapozunk a lukács evangéliumába a 13. részhez. Közben azért tudjuk, hogy erről az országról a jelenések könyvében Domó is felolvasott néhány igét, hogy hogyan is fog ezt kinézni, hogy mit fogunk ott csinálni, és hogy mit csinálnak ott most is, hiszen ez egy olyan ország, ami létezik. Mindig volt, mindig van, és mindig is lesz. Tehát nem fog megváltozni, mire mi oda kerülünk. Tehát a Lukács a 13. rész 18. verse, ha ott nyitnám ki, sokkal egyszerűbb lenne. Főleg, hogy be is címkéztem. Aztán így szólt Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármakhoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett. Úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágain. Majd ismét szólt. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lizbe, még végül az egész megkelt. De érdekes és nehezen érthető dolog, hogy így Isten országáról beszél Jézus, mégis mintha egy, egy kicsit olyan nem tudom, nehezen érthető lenne, hogy most miért olyan, mint egy mustármag, vagy miért olyan, mint a kovász. Bevallom én sem nagyon értettem a dolgot, és így mindig így, így küzdelemben vagyok, hogy, hogy, hogy mit is akarít mondani ezzel, hogy, hogy ehhez hasonlít, meg ahhoz hasonlít. És, hát olyan hiba bennem van, de, de szerintem ennél egyértelműbben is elárulja, hogy, hogy mihez, mihez hasonlít ez az ország. És egy kicsit tovább megyünk, a 17. versre, a 17.20, ott ugyan azt kérdezik ugye a tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, és az Isten országa nem úgy jön el, ahogy az ember jelekből következthetne rá ezt mondani uh, Jézus nekik. Tehát, hogy ezt így... És ha folytatjuk, akkor azt sem mondják, íme itt, vagy íme ott, vagy amót van. Mert az Isten országa közöttetek van. És tudjuk azt, hogy Jézus magáról beszél, hogy ő az, aki eljött közénk. És ő, ő lehet számunkra az Isten országa itt a Földön. Hogyha ha benne hiszünk, és a hitünket belévetjük, akkor akkor általa mehetünk az Atyához, és itt a Földön a Krisztusba vetett hitünk lehet számunkra egyen-egyenként az Isten országon. És hogy az Isten országon mikor fog eljönni, azt Lukács 21.31-ben, ha olvassuk. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek végbe mennek, bekö mindezek bekövetkeznek, tudjátok, meg közel van az Isten országa. Itt Jézus példázatot mond arról, hogy a fák kihajtanak, és akkor tudjátok, hogy eljött a tavasz. Itt arra után, hogy valóban közel van, bár tudni kell, hogy Isten számára egy év vagy ezer esztendő az, az ugyanolyan rövid időszak, és csak mi emberek vagyunk egy kicsit vonalasak ebben, hogy... E ha valami nem történik azonnal, akkor az nem is jön el hamar. De ha ezer év múlva lesz meg, az, hogy eljön valóban az Isten országa, és nem csak úgy, ahogyan most is itt van, hogy Krisztus bennünk él, ez a Szentélek által, akkor ez bekövetkezhet akár most, vagy most, vagy tényleg ezer év múlva. És nem fogjuk tudni, hogy ez, ez mikor jön el pontosan. Erről, erről Jézus is beszélt amit most nem írtam föl, de szerintem később majd megtalálom, hogy nem kell nekünk tudni, és úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj, az egek recsegbe ropogva összeomnak, és szóval nem tudom. Vágyunk erre a dologra, és mégis nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog bekövetkezni valójában, hogy az Isten országa eljön közénk, hogy Fizikai valójában, hogy valóban beléphetünk abba az országba, ott lehetsz, a, ugyan nem ebben a testben, hanem majd egy másikban, de, de oda tudunk jutni. És tudjuk azt, hogy, hogy Jézus beszélt a tanítványoknak is Isten országáról. Ezt az apcella egy-háromban olvashatjuk, ahol most igazán nem lapozok oda, mert hogy ott leírta, hogy, hogy Jézus beszélt nekik arról, hogy amikor megjelent, hogy milyen lesz majd az Isten országa. Ezért nagyon jól tudhatta Péter is, vagy a többi tanítvány, hogy, hogy mi, milyen is, és ők erről tudtak, meg majd később rá is térünk, hogy ők erről beszéltek számunkra, hogy milyen az Isten országa. Pál Apostol mondja a rómaiakhoz írt levelében, amit azt hiszem, itt becsöröltem, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent való öröm. Tehát, hogy nem testi dolgok és testi kívánságok, az az evés és ivás, hanem az igazság, a békesség és a szent való öröm az, ami, az, ami itt a Fölnön Isten országa számunkra. Pont. Néha elfelejtem levinni a, a hangsúlyt a mondat végén. Szóval, ha az országot egy kicsit így, így ismerhetjük bizonyos mértékben, bizonyos mértékben csak elképzelésünk lehet róla, akkor kíváncsian tekintettem az elé, hogy mi lehet Isten akarata, amit, amit számunkra elvárhatónak ír, vagy hát, hogy úgy imádkozzunk, hogy meglegyen az ő akarata, ahogy a mennyben, úgy a Földön is, nem állul zsákba macskát. Tehát ez biztos, hogy az igényében is benne van, hogy mi a, az atya akarata. Egyszerűen leírja, hogy mi az. Nem úgy, hogy mondjuk imádkozom, hogy Uram, akkor most fölvegyek piros pólót, vagy ne vegyek. Tehát, nyilván nem olyan dolgokban, bár lehet, hogyha ezt például nézzük, hogy, hogy legyen egy kis süti, akkor leülünk imádkozni, és mindjárt lesz. Vagy nem, hogyha az úrnak nem ez az akarata. De, de ő biztos úgy kérte, hogy ez benne volt az akaratában, hogy egy kis káposztam elé, mert nem tudom, voltam Ukrajnában, ott az minden étel káposzta. Azon kívül szerintem más nem esznek. És szóval az igényében benne van, hogy mi az ő akarata. Én azt találtam, hogy elsősorban az, hogy engedelmeskedjünk, és hogy megtartsuk az ő parancsolatát, amire az Ószövetségben körülbelül kismillió példa van, és arra is, hogy mi történik azokkal, akik megtartják az ő parancsolatát, és mi történik azokkal, akik nem. Tehát ezek a parancsolatok, ezek az Úr akarata, és ebből néhányat fel fogok olvasni. A 2. Mózes 26-tal kezdem, a könnyebb részekkel, amiket... Még az elején úgy döntöttem, hogy be címkézem, csak aztán kihullott az összes. De ezt fel is írtam. De irgalmasan bánok, ezerízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ezzel a szeretettel és parancsolattal kapcsolatban majd később az új, új szövetségben is látunk hasonló kombinációt, amikor szeretjük az urat, és engedelmeskedünk, és megtartjuk a parancsolatait. Erre Jézus is felhívja a figyelmet, hogy talán ezt kellene tennünk. De csapás azokra, akik nem tartják meg a parancsolatokat és áldás azokra, akik igen. Az áldásra egyébként sokkal több példát gyűjtöttem, mint a csapásra, hogy ez bátorítás legyen. Isten ígéret a csapásokra, az a Mózes harmadik könyvében a 26. rész, 14-től 16-ig. És ezt így írja. De ha nem hallgattuk rám, és nem hajtjátok végre mindezeket a parancsolatokat, és ha megvetitek rendelkezéseimet, és megutáljátok döntéseimet, ha nem hajtjátok végre minden parancsomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor én így bánok veletek. Meglátogatlak benneteket szörnyűségekkel, és aztán tovább nem is olvasom, mert hogy a szörnyűség az elég szörnyűnek hangzik már számomra. Hogyha Isten parancsolatai ellen megyünk, és az ő akarata ellen, akkor akkor elég, elég rossz dolgok tudnak történni velünk. De, hogyha Isten akaratát keressük és teljesítsük is azt, ugye mi történik akkor, hogyha ha tudjuk Isten akaratát, de nem akarjuk teljesíteni? Erről beszélt a Zsolti a, a múltkor, ha jól emlékszem, két hete Jónásnál, hogy ő ismerte Isten akaratát, és ugyan nem nagyon akarta teljesíteni, de Isten akarata valahogy mégis, mégis végbe ment. Hát most E, azt gondolom, hogy ez a saját döntésünk, mint hívőké, hogy ha ismerjük Isten akaratát, akkor akarjuk-e tenni, és hogy valóban, ha így imádkozunk, hogy legyen meg az ő akarata, akkor abban meg tudunk-e maradni. Vagy úgy döntünk, mint Jónás, hogy megyünk ellene, ameddig csak bírunk, de Isten akarata tőlünk függetlenül meg lesz. Tehát, hogy ez, ez nem egy olyan dolog, ami, ami változik. És ami változni tud, az mi vagyunk, vagy a, a bennünk lévő szentélek, ahogy munkálkodik, és hagyjuk, hogy munkálkodjon, akkor, akkor mi tudunk változni. De Isten akarata, az, mint maga Isten és az ő országa, az állandó. Kicsit eltértem a saját mondandomtól, de ha odalapoztuk a Mózes 5. könyvében a 4. rész 40. verséhez, Tartsd meg rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak, és hogy sokáig élhess azon a Földön, amelyet Istened, az Úrad neked minden időkre. És most néhány verset fog felolvasni arra, hogy, mi, hogy a parancsolatok megtartására, hogy mennyiszer felhívja a figyelmet az Úr. Az ötödik rész, tizedik verse. Irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Aztán hatodik rész, második verse. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. És ugyanebben a részben a 17-től 19. vers. Tartsátok meg hűségesen Isteneteknek az Úrnak parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt. Azt tedd, amit helyesnek és jónak lát az Úr, hogy jó dolgod legyen, hogy bemehes és birtokba vehesd azt a jó földet, amelyet esküvel ígért atyáidnak az Úr. Tehát ezek az ígéretek, és ebből még van egy pár, ha megyünk tovább a Mózes könyvében, amikor... Egy jó dolgot kapcsol az Úr ahhoz, hogyha megtartjuk az ígéreteit, vagy a parancsolatait, és ő teljesíteni fogja az ígéreteit felénk, hogy az az ő akarata, hogy, hogy engedelmeskedjünk. És, és hogy milyen az ő parancsolata, arról a 119. Zsoltár 96. versében írja, Hogy? Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Tehát erről beszéltem az előbb, hogy az úr parancsolata az, az nem fog eltűnni, nem fog megváltozni, az, az végtelen, ugyanúgy, mint ő maga. Mm. És az, hogy áldás vagy átok következik-e, arról is ír a Mózes 5. könyvében, és ez egy... Ez egy olyan figyelmeztetés volt legalábbis számomra, amit a 28. rész az áldásról és átokokról beszélve. Ebben mind a kettő megvan, hogy mi fog történni, ha egytől a harmadik versig. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a Föld minden népe fölé emellek téged, Istened, emel téged, Istened az Úr. Rátszállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a medő, mezőn, és még egy csomó mindenben áldott leszel, de... A 15. vershez lapozunk. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rátszállnak mindezek az átkok, és kísérteni fognak téged. Átkozott leszel a városban, átkozott a mezőn, és így tovább, és így tovább. De azért nem kell annyira megijedni. legalábbis én egy kicsit ilyen ijedős vagyok, néha így feltalálok... Feltalálok? Na. Szóval, ha rátalálok egy részre az igében, és így, így elolvasom, akkor néha képes vagyok megijedni tőle, hogy jó, jó, de ha ezt pont nem csináltam, akkor most aztán végen van. De az úrannél sokkal kegyelmesebb, és erre, erről még ahogy haladunk tovább, akkor látni fogjuk, hogy még ha nem is minden parancsolatát teljesítetted, ő, ő hülyés, igaz, és megbocsát. Hogyha ha megszérünk, és megvalljuk bűneinket, de még mielőtt ennyire előre szaladnénk. De egyébként ezt a Mózes 5. könyvében is van egy kis biztatás erre, és a 30. rész 8. verstől. És te újra hallani fogsz, hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyet ma megparancsolok neked, bővölködétesz Istened az Úr minden kezed munkájában, Méhet gyümölcsében, állatai ivadékában is, földet termésében, mert újra örömmel telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled. Tehát, hogyha te megtérsz, és újra az Úrhoz jössz, és akkor nem átkot fogsz tőle kapni, hanem áldást. Tehát ugye az egyik dolgunk ami az Úr akarata, hogy teljesítsük az Ő parancsolatát. Aztán van az akaratában még, amit én felfedezni véltem, hogy, hogy szeressük egymást, ez az úr akarata, hogy nem légből kapott, azt mindjárt mondom is a Máté 22. részéből. A 34-től, nem, 36-tól 40-ig. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez az Úr akarat, hogy szeressük egymást. Ami néha nagyon nehéz, főleg mondjuk a barátainkat szeretni is néha nagyon nehéz, nem hogy mondjuk az ellenségeinket, szerintem mindannyiunknak nagy gyakorlásra van ebben szüksége, és hogy hogyan szeressük egymást, ugye, Jézus a példa, a János 3.16-ban, Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisző benne elnevezzék, és örök élete legyen. Tehát, hogyha egy, egy ilyen szeretetet szeretnék én is magamban, és ez maga az Úr akarata, hogy így szeressük egymást. Aztán fölírtam még pár igeverset, amit megmondom őszintén, de most nem tudom, hogy miért. Úgyhogy most gyorsan lapozok és megnézem. És ha valaki tudja, hogy mi van a, a József 22.5-ben, az mindjárt el is árulhatja nekem. Ne? Ha valaki tudja, hol van Józsué könyve, akkor sokkal gyorsabb lesz. Most egy ilyen kis igetanulmányozás, ugye kiér oda előbb. Mert az összes papírom kihullott. Hmm. Hmm, igen, bár nem tudom, miért írtam föl, de igen, meg ott vagyok. Ugye? Nem, nem hiába írtam. Bocsánat. E. És ugyanilyen biztatás lehet a Zsoltárok 19-9, amiben azt írja, hogy az úr rendelkezései helyesek megőrvendeztetik a szívet, az úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. És ez még mindig arra vonatkozik, hogy hogyan, hogyan, vannak az Isten parancsolatai, hogyan van az ő akarata, és hogy, hogyan tudunk, Melinda olvasta fel az előbb, hogy hogyan tudunk a legjobban ebben járni, és ez, ez volt ugye már az Ószövetségben, és az Új Szövetségben is erről János evangéliumában olvashatunk egy pár helyen. Azt mondja... És aztán van egy összefoglalás is számomra, ami nagyon tetszett, hogy így, így János összefoglalja a szeretet, és a parancsolatok, és, és ha megtartjátok, akkor mi fog történni. Azt írja a János 13.34-35-ben, hogy új parancsolatok adott nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez Jézus mondta a tanítványainak. És aztán az az összefoglalás, ami, ami számomra nagyon jól érthető volt egyrészt. A 14. rész 15. versétől. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Tehát... A kettő kéz a kézben jár, hogyha szeretjük az urat, akkor megtartjuk a parancsolatait, és ha úgy imádkozunk, hogy jöjjön az ő akarata, akkor, akkor valóban azt akarjuk, hogy megtart, szeretjük őt, és megtartjuk az ő parancsolatait. És ha ez történik, akkor ugye mindig van egy kis biztatás is az ígéretek mögött, akkor így folytatja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, és ők bennetek lesz. És itt a Szentlélekről beszél, ami, ami minden hívőben megvan, amitől, amitől mások vagyunk. Tehát, mint emberek fizikai testünkben nem nagyon tudunk változni, hanem a Szentlélek az, aki munkálkodik bennünk, aki által tudjuk a parancsolatokat megtartani, aki által tudunk úgy imádkozni, hogy jöjjön el az az ország, ami az övé, és jöjjön, legyen meg az az akarat, ami Istené. És bár nehezen látjuk, legalábbis én nehezen látom, és ha még egyszer oda csapok, Domó is oda fog vágni, úgy látom. És még kigyűjtöttem néhány igét a János evangéliumából, a 14. rész 21. verse, aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. A 15. rész, 10-12-ig. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És ezt, mintha már hallottuk volna, talán azért halljuk többször is, mert hogy ez ennyire fontos, és hogy, és hogy ez a szeretet, hogy szeressétek egymást, ez Isten akarata. És van még parancsolata, amit én magamévá tettem, hogy hisz, higgyünk az ő fiában, és ezáltal lesz örök életünk. Ezt a János első levele, harmadik rész, 23-24. egyedik verse, amit aláhúztam, és ezáltal nem fogom tudni elolvasni, csak nehezen. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő benne van, abból tudjunk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Én mondtam, nem csak kitaláltam, hogy az a parancsolata, hanem elég egyértelműen le van írva, hogy az a parancsolata, hogy higgyünk az ő fiában. És felírtam magamnak emlékeztetőül, ami engem emlékeztet. És ígérem most már, nem tudom, időben hogy állunk. Na, jó, az jó. Ez, ez jó. <gül> De, és még pár, pár emlékeztetőt fölírtam János első leveléből. Ami engem emlékeztetett, ami elbizonytalanít, hogy nincs ilyen rész benne. Egy kicsi. De. Igen. De most kíváncsi lennék, hogy mire akartam magamat emlékeztetni. Csúnyán írok. De, hogy összefoglaljam, és hogy ne én foglaljam össze, hanem Péter, aki, aki hallott Jézustól, és, és tanult az Isten országáról, és tanult Isten akaratáról, hiszen Jézus beszélt nekik erről. És számomra annyira, annyira egyértelműen és, és tökéletesen összefoglalta azt, hogy hogyan lesz ez az ország, hogyan van ez az akarat, és mikor fog eljönni, azt nem írta, mert ő sem tudja. De hogy hogyan fog ez megtörténni, azt a Péter második levelében a harmadik rész nyolcadik versétől fogom felolvasni, szerintem a tizenharmadikig. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek szerettein, hogy az Úr előtt, egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, és itt van az Úr akarata, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel... Pedig mindezek így fábomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietették az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égre megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. És ezzel én úgy gondolom, hogy Péter nagyon jól le tudta írni, és én nagyon meg tudtam érteni ebből, hogy... Nem tudhatjuk pontosan, hogy mikor jön el az Isten országa. Bennünk lakik, mint a Szentlélek. Fizikailag mikor jön el nem tudjuk. Az, hogy az ő akarata meg lesz, az biztos, és meg is van. Az, hogy a mi életünkben is teljesedik-e, az azon múlik, hogy tudjuk -e ezt kérni szívből, az ő akaratát, hogy érvényesüljön általunk is, hogy tudunk ebben úgymond munkatársa lenni, vagy megyünk ellene, mint, mint Jónás. Ezt mindenki magában el tudja dönteni, és mindenki tudja keresni a, az Úr arcát, az Ő országát, és akaratát, és, és tudunk ebben így imádkozni. Akkor, akkor hallgattunk arra, amit Jézus tanított a tanítványoknak, a hívőknek, akik akkor voltak, és, és a hívőknek, akik most vagyunk. Úgyhogy adjunk hálát az Úrnak, és és köszönjük meg azt, hogy, hogy így tanít minket ezekre a dolgokra. Meg a Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy ismerhetjük a nevedet, hogy, hogy megismertetsz minket az atyával, és, és hogy tudjuk keresni a te akaratodat és a te országodat, hogy, hogy egy vágy tud élni bennünk az, az iránt, hogy, hogy mindezek a dolgok meglegyenek, és, és tudom, Uram, hogy néha türelmetlenek vagyunk, és, és nem értünk dolgokat, de kérlek Uram, hogy taníts minket arra, hogy hogyan, hogyan jöjjünk eléd, és hogyan tudunk veled beszélgetni imában, Uram, ahogyan meghalljuk a Te akaratodat, és meghalljuk a Te halk szavadat is, hogyha, ha szólsz hozzánk. Kérlek Jézus, hogy, hogy így érled meg bennünk ezeket a gondolatokat, hogy így a testünké tudjon lenni, és, és hogy ne csak a melegre emlékezzünk, hanem arra, amit, amit mondani akartál ma nekünk, és Kélek Jézus, hogy így tényleg legyen meg a, a te akaratod hogy az életeinkben, és legyen meg a, a te akaratod a mai napon is, Uram. Hálát adunk neked ezért, és, és köszönjük, Uram, a te igédet. Jézus nevében. Amen.